Eta maratoi erdia zere harituko gara, atzo goizean ospatu zen, Bidasako maratoi erdia. Eta, bueno, ba, guralde kaskarra izan genuen, bat ez ere aizea zen protagonista, eta e, horrek ez ti e, e, e, emesede egiten, ez, yes, korrikalariei. Yes, yes, yes, eta yes, yes, yes, horrela yes. ze izan zen, egun gogorra, ba, parte hartza jontzat, e, erran genuen, ba, mila berreundik gotiko parte hartzea egontzela. Mila egu iru egunta bat, haizu ere. Zazki? Bai, bai, mm -hmm. zerazki. Erraixe ere. erraten dako pulua ba, ere, oh, baina... Ba, ola da lana la la e, neska a Bai. Eh, zaitutako du la ordena, eske un eco 25 Bai, amarkan eta bai borratu bai. erdian eta nekurtu azkenean ondoren anturatua, ibilbidea xamurragoa, uh -huh. ari, bueno, xamurragoa ni kemen esaten dut, eh? Eserita, bai. eh? Bai. Bai, bai pasen ulertu biarra, eh? Zortzua ta, baina bueno, naiz esan. Xamurragoa, noño marka que si bai. no beret, obetu. Es. Ez ala du erre, eguraldiaren ganeka, beren agine zen zuela. Haizea zuzen ere, Esterkari guztiak esaten zuten da, ipatzen zuten hori, eta alde urratu bai, gizuenezkoek, eta bai neske. Bi gauza aipatzeko ere loio, eh, txapeldun ondia bai. ondia ondia ondia bat da, ba, ipatzen zuen, ba, e, ibilbidea oso, zoragarria zela alde batetik. Gauza pikin batzuk e, konpondu behar dira, uh -huh. baina zoragarria zela. Espainiako txapelketa eskuratu zuen garaibatian, eta gero beste alde batetik, maia oso onako korrekalaria da, bai. Eta gero beste alde batetik, e, Aipatu nahi nuen, e, nekoa girrezabal, mm -hmm. ba, segura tarrak, garaipen batez eskuratu zuela eta orain duela urte baten ondorek. Eta esan, eh, hor, arazo fisikoak izan ditu, eta, bueno, bueltatu da, eta bueltatu mm -hmm. da, maila hon bat erakutsiz. Eta zuen marka hobetu hamarkan ere, eh, unaia roiok marka, marka zuen, baina alata guzti zire bere oberen arakotxe egin zuen, eta aipatzen zuen ere aizeak izan zuela eragina. eragina. Eta gero urrutik, baiun arrak garaipena eskuratu egin zuen, eta eta, meno, aurrekita garri eskuratu zuen garaipena hori. Gero bestalde batetik aipatu ere, zarabia esante bai. sofritu zuela, hainitz hainitz, hainitz sofritu duela. Bera, asira batean, laurung metroko korrerkalaria zen, eta bera ezazun nuna, bai. nuna gidena maitzen. Zaten zuen, bai, behobia donosti, ba oso ondo ondo baino, oain sofritu dut. Sofritu dut beres diketa, gutxi gora bera, ba, etxian sofritu eh vida atletiko mm -hmm. taldeko korrekalaria da eta sofritu zuen bereziki baina eta guzti Giro ona eh ordan iben parantzan hoskun girona, arazo ona eh arrasoazu ke licharrazo ke considerama ni bueno behar zen bezala dena eta nekusteu valorazio oso positiboa da alderratzi mm -hmm. eta bueno eh antolatze di gusti katso ba bustiak, e, Eta, bueno, hori ere pairatu zuten, baina gainditu egin zituzten eh, ostopo guztiak, eta aldo retatik, uh -huh. ba, bueno, eh, dena, dena ondo joartzen. Eta, gero, beste bigarren postua ba, urrutik garaipena Andrés Segurola, eh, buntatu zen, bai. eta ba, bere bigarren postu hori, Francisco González eta Javier Sodupe Txekoa, eh, e, laugarren postuan, aipatudu du Elena Loio eta Sara Villasante, bai. eh, eta gero Amar Aipatu dugun bezalaeneko Agirre Zabal, alde batetik, eta joan Alberto Carraskal bigarren postuan, eta nesketan nagoreazko egin zuen. Uh -huh. Zoragarria nagorek tolosarrak eta maitekarrika bigarren, bigarren posta eta iru, iruñako neskabata, maia esberri, eh, uh -huh. eskuratu egin zuen iruan eh, postu hori. Vale, ba, ibilbidele zoragarria eta giro aparta. Eh, uh -huh. giro, ah jende guztia atera, baina e, amarreka amarrek guztitan, amarreka ateratu zenean, eta irteera horretan, kolongo hebiluidan jende ugari, eta mm -hmm. amarrekan ere bai, eta ba, maratu erdian ere bai, eta gero horrekin batera, ma bueno, ezterrik eskertu zuten dena hori, eta nik dut dut ba, dena ondo antolatu zela, e, eta lehen urte izateko, ba, posik alde horretatik, Eh, ok mm -hmm, Hori da. Ba zuzen ere protagonistaka ditugu orain jarraian e, lenda bizzi zara bilasante izannen dugu. E, adituko dituko dugun bera, bere valorazioa erran bezala bera maratoi erdian bigarren saikatu zen, Ondotik nagore asko izanen dugu, Amarka lasterketako edo probako irabazlea eta geroeneko agerrezabal, Amarkako irabazlea ere gizonen e, mailan. Eta bukatzeko, ba, adur amilibia Bidaso atletiko tal dekor dezkariaren aditzeko aukera izanen dugu, beraz, ba, hortxe bertan utziko dizuet no bueno, ba, lehenengo maratoia marato erdia eta hola de obia es no hay prestatu baina hau bai baino justo kontrakoa a kristo luzeaintzait ta gaina izepilo bat ditentzun ba lar, netik Irunetik ondari biraino jutakoan ta vueltan. Bueno, espero de esperan un, eh, ya se llega de ahora al hartu da, ba, entrenamendua ba bat bezala eta hola junaiz, inalarare zaita, intzaita junaiz, karrera erdia edo eh, bueno, beste batekin, baina ondoan bakarri juta bezala ta orduna joa Izak emandit. Criston fuerte ta ja utzi dit. E, erdi mareatuta eta gadana hamar eh? da maika kilometrona dut gero justa zetik anharrapatu gaitu uste batzukta, oiei esker iritsina izen mugaraz, errekuperatu indetora piskat, baino bueno, luzea, eh? oso, oso polita hori bai, oso karra da, super, super polita ben nik genototzen nintzen korrikare eta bainik inolazan, eh? baino alare jopena ba, guraldia eta kriston karra polita da baino, baino, bai, disfrutatu gaur, super, gehi, super, beti suprituta disfrutatzen da, baino gaur Zufritu disfrutatu baino gehio, behobian alderantziz baino, hemen hemen zufri jo zufritu dago. Bueno, ba, eiazan oso gustua, e, euria ez du askoin, pixkatola buztirea, baino ondo, ondo hartzezan, eta gero haize bola daktartekat hartzezien, baino, bueno, harrapatu eta alde txoa, teta, sartu pertsona zunatzen, eta sartu pertsona batzunatzen, eta o menos pasa, pasaino aldin zan dugu. E, aize bola da hoi, ba, ezain beste zufritu eta. asko bai? Hegesan ondo, ia urte urtebete korrika lasterketa bat eginagabe neon eta arazokin ibili naiz e, muskularrak eta eta bakarrik hasierati bakarrik ondo, haizea zeon piskal baina bueno, be, temperatura oso eta, ona eta ibilbidea ona aldapa eh andapa piskal orraskiralden baina bestela ezzuken e, aitzakik. 2008 Bueno, Gukpozik, atzo Biasoako maratu erdia eta marr kilometroko lasterketa ospatu genuen. Bakizu bezala lehen dengurtea izan da, lehen dikan irungo maratu erdia ospatzen genuen da, baina baina bueno, itxekin genuen bezala Ibilbide Berri honekin eta bueno, Ibilbidea asko-asko gustatu zaio korrekalare guztiei Eta horren bueno, froga izan da, ba eh bueno, 1301 hitz izan genitun. Gure bueno, espero gune baina askoz gehiago, askoz, askoz gehiago, guk 1000 ez edo 1000 gutxi espero genitun eta bueno, 1300 eta e, e, gainera, batzo, atzo e, lasterketa espatu zen. Badakigu ba, ba egorealdia ba, <laughs> ez eloberena izan ese asko segon ta bueno gutxi baina ere ere ariari bueno, egon zen ere, egon zen eta bueno ba 300 eitzen eman itzen ematu Mila an ba bueno eh 1000 eh hiritz ziren bueno 1000 gaino hiritz ziren elmugora zehazki 1057 632 barratoi erdian ta 425 10 km Horien artean, ba, bon, garaiak eneko agerrezabal e, amarrkinometruko lasterketan, ogeita maika 0-2 minututan, eta emakunetan emakunetan ba, nagore, nagore azkue, ba, ogeita maire hitz eta 8 minututan. Ondoren, maratoi erdian, mutietan, bueno, e, e, izan ezaguna, pi erru rutin, e, ordua marta 8-6 segundekin, e, maratoi erdia grazizun, eta esketan elena loio, ba, azken momentuan ba, izen amantzuna, gizton izena da, gure lehenengo urteko la honetan, eta, bueno, e, berak, e, ordu amalauta berro egizegundotan egin zuen, egin zuen hibilbi e, e da ez. Egia esan, ba, denbora korrela ikusi eta ba, pixkat uste denunen, baina pixkat moteloak ba, izan digela, baina, bueno, esan duan bezala, ba, esan, esan duan bezala, ba, haidea ta bueno eguraldia orokorra neguraldia ba, ba liteke, korrika gaiteko ba, bueno, ez zela hoberena ez eh ba eh onjarbiko ba portualde horretan ta e, reportuko ba e, sati horretan ba bueno, entzun dugun bezala ba haidea gogortzegun bueno, pues, marka bueno bazaia ba, ez baina orugorrean e, hola korritalararekin pizkat hitze Oso bolso sauden, Ibilbide asko gustatu, osago asko gustatu da. Eh, errepikatu nahi du eta bueno, guste dugu, ba bueno, e, ere, e, antolakuntza Atletikan, ba bueno, osak boitzeko daudela hori diken bizkat. E, eh bueno, betzeko, eta hobetzeko ta gozabatzukola ba, pizkat hobetzeko, baina guk oso posibila daude, azkenan kriston jendea e, bildu genun, eh bueno, e, eta gora litxarra izan, ba, e, bueno, e, ambientio hori ba, oso oso, navi, oso, oso nobe lortu genun eta bueno, ja nahiz eta, ba, eh asteena izan ba horrenguruetan horrenguruko lasterketania ja, pentsatzen hasi hasi gana orain eh bueno eh atzen hartu eta ta horrengoa ja, e, bestatzen hasi ez baina ez eh iazan ba orrokorrean eh bueno, zakit eh arrakasta, esan gonutea ba, bueno, arrakasto txiki izan dela lasterketa eta espero dugu ba, ba jendeak ba ondo, zakit, ego izana pasatzea, ez? Ta e, bueno, berriz ere ba hori, ba, Renus, eh Lomeña e, babesle, biobesle e, ofizalei, ba bueno, eskerrak eman, lasterketa ospatu, bueno, berei berei gabe ospatzea ba zaio izango zen eta han oska ere ba, irungo eta unjerriko udaletxei, e, bueno, Ertzainari, Orokarren poliziei, eta, bueno, e, e, bueno edo ere, Bol Londresei, e, ba, berregunta eta iruroi Londres biltu ziren. Haiek gabe, ba, laztrek ezin, ezin da egin, eta, bueno, egin asan oso ondaritu du zinen eta atriztari ziren. Bai, niko nuke, bai. Nuke, bolondresen afera hori. E, aipatu kono ke, hasi naratu kono ke, aipatu izan dugu hemen, plazarratu du baina gainean, Bolndersen bai. na hori eta nikuzte dut 4360 bai. Bolndersen eskuratzea. Ba, oso garrantzitsua bueno, da, zenbat bai, handia bada bai, bai. ba eta kopuru oso handia dela eta nikuzut ba sustatu dutela eta asmatu dutela eta orain garatu egin gertu. Mm handia -hmm, bai, eta orain hobetu egin behako bai. da, gauza beste eta gero hor eguraldiaren arabera ba erabaki Eta alderetatik eta hori kontutan hartu behar da, Na, si. kontuta, biarra, eh? Eta, ez dago, beste dira, aizea, ba, aizea, Bai, bai, ezin da, deus egin horren kontra, hori da. Deus egin duzueten, aletak uste zire, ako puru handi bat eta nik uste dut, baratu ba, erdi hori, bat, toren urtean ospatuko da berrezetetak. Eta lehen aldiz zantolatu dute, baina uste dut, etorkizuna ba, ona izango Ba duela. Izan, nik hmm. uste dut, bai ez. Baie.